Neputința, autor Dorina Șișu Negrul a obosit, la capătul mormintelor Călătorii se opresc să culeagă flormute, mute, Apoi mâinile și ochii, inima și pașii Zâmbesc pietrelor satisfăcute. Am uitat să respir din magia ziilor, am uitat să scriu despre sensul viselor. Profeții nu au atins Clepsidra. De aș putea să nu mai caut speranța, aș simți fericirea deasupra valului. Mai aproape de mine e viața, dar mult mai aproape e moartea. Se zbate fără memorie inocența unui zbor venit din prea târziu. În prea departe de mine, el șoptește tristeți firești, cum vor deveni umbre. Lectura Maya Martin